Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Igår morse så parkerade Hassan Solyman Elbas sin muffinsvagn på Times Square i New York som vanligt. Det tog inte lång tid innan han observerade ett övergivet eh, paket och en övergiven väska i närheten av en sopcontainer. Han rapporterade fyndet omedelbart och polisen infann sig och delar av kvarteret spärrades av. Det säger något om allvaret i de hot som har riktats mot Times Square den senaste tiden efter den bil som med en applicerad bomb som faktiskt inte utlöstes men ändå var en allvarlig incident. Hisham Jessa- han är ett annat öde i terrorjaktens historia. Han arbetade till helt nyligen som personaladministratör på universitetet i Nottingham i England. En dag kom en av studenterna som studerade politisk islam med en bunt papper som han ville ha utskriven. Han hade tankat ner materialet från den amerikanska regeringens hemsida, ett vardagsärende för Hisham. Men en kollega lade märke till vad det var som kom ut ur skrivaren. Det var en kopia av Al-Qaidas manual. Kollegan ringde polisen omedelbart- och Hisham och studenten blev genast arresterade som terroristmisstänkta. Universitetets studenter och personal förhördes om sina egna aktiviteter- kontakter med fredsrörelsen med mera. Hisham, den hjälpsamma administratören- Ångrar sitt, äh, sin hjälpsamhet den här gången. Han kämpar fortfarande mot beslutet att utvisas till Algeriet. Även om han är frikänd från misstankar. Men utvisningsbeslutet står fast och misstanken häftar vid honom. Algeriet, landet, han alltså en gång flydde ifrån. Det är resultatet av en... Rädsla för terrorism och en lagstiftning i det spår där uppmaning till terrorism är olagligt i Storbritannien. Det har det också blivit i Sverige sedan två veckor. Välkomna till konflikt. Ja. Efter rapporten och reportagen om islamistrekrytering i Rinkeby samtal med Säpo om bevis och ryktespridning. Dessutom om riskerna med själva oron för radikalisering och nya terroristlagar. Hur ska vi tala om extremismen utan att få mer av den? Tänkare från Lund, Umeå och Säpo i samtal. Lördagen för två veckor sedan sände vi ett längre reportage från Stockholmsförorten Rinkeby. Det är efter att förorten rört stort medialt intresse. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, ABC, Expressen, Aftonbladet, Eko, SVT, TV4, Metro, Tidningen City och internationella nyhetsbyrån AP har alla berättat varianter av en liknande historia. Om hur islamister propagerar, lyckas stoppa fester och hotar radikalisera unga somalier. När sedan ledande svenska politiker som bland annat Socialdemokraterna Nalim Pekul och Mona Salin tillsammans med integrationsministern Janko Saboni refererar till radikaliseringen i Rinkeby och vid sidan av en omstridd rapport från Rosengård tas det också som exempel på extrema islamisters inflytanden i förortsområdena ja, då blir det en del av den där större europeiska rädslan vi berättade om tidigare. Så vi bestämde oss för att åka till Rinkeby och se vad som hänt. Mycket av rapporterna visade sig emanera från några få källor. I synnerhet ungdomsledaren, hiphopparen och festfixaren Kadhaf Hussein- vars stoppade fester enligt honom var tecken på islamisternas framryckning. Men uppgift visade sig stå mot uppgift- och många hävdade att det var inställda fester- som i själva verket var uttryck för föräldrars oro- Folkets husföreningen som håller lokalerna där festerna hölls vill nu i efterhand betona att de inte stått som arrangör för någon av de omdiskuterade festerna som man möjligen kunde få intryck av. Men Ekot hade också berättat om en fritidsgård driven av moskén där ungdomsledaren för ett par år sedan rekryterade till islamistiska Al-Shabaab i Somalia. Konflikts Randi Mossige Norheim och Julia Lundberg Försökte i veckor Men fick inte tala med någon av dem Som hade berättat för Ekots reporter. Men Qadhafi Hussein berättade gärna Undomarna har åkt härifrån Det vi vet det. Under 2008 har de åkt härifrån hur många, hur många då? Från Brinkby var jag vet Åkte det sju jag trodde alltså, alltså. Men runt i Hälle är jag det Tjugo undomar Kände du de här sju då? För flesta jag kände det Alltså, jag känner fyra av de ungdomarna som åkte. Det. Fyra av de här sju. Mm -hmm. Kadafi Hussein undrar vem det var som betalade ungdomarnas biljetter till Somalia. Var det ungdomsledaren på Kreativitetshuset eller var det någon annan? Biljetten kostar på 1000 dollar minst. Så han kan inte betala även det. Fyra ungdomars biljet. Men 20. Vad hur menar du då? 20-tal som med 20 ungdomar som är borta häd i Sverige.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 Borta. Han var den engsta som har åkt därifrån. Så det är, skulle det vara sju från Rinkeby, ja, tre från Jöksberg. Jakobsberg och en från Tensta? Ja, det jag att det var det jag vet. Alltså. Och det är bara 2008 det? Det var under 2008. Alltså. Ja. Och hur bara många av de här hade... skulle vara döda då? Alltså svenska ungdomar är det, jag tror det tre eller fyra är borta. så. Alltså. Döda, döda eller borta? det är Alltså olika... de är döda alltså. Ja. De lever inte idag alltså.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 Besked, det är att Det finns inga bekräftade uppgifter om att någon svensk medborgare skulle ha deltagit och dödats i strider. Bern Fredriksson, departementsråd på Svenska UD. Sist i citatet ur Randi Mossigen-Norheims och Julia Lundbergs reportage som vi sände för två veckor sedan. Den gången var det inte möjligt för Säpo att medverka. Men idag är Malena Rembe chefsanalytiker vid Säkerhetspolisens Säpos kontraterrorenhet med i studion. Malena Rembe, är det som... Fredriksson på UD tror att ni tror att det är möjligt sannolikt att en handfull omkring fem svenskar har stupat i strid i Somalia eller hur säker är det där? Nej, den här tjänstemannen ingår inte i vår ordinarie dialog i det här området- utan tror jag, såvitt jag förstår, jobbar på dokumentationsenheten. Det finns i och för sig ingen motsättning i vad Ude säger och vad vi säger. Vad UD säger är att det saknas formella dödscertifikat- och de här personerna har rapporterat. Och det var ju det kräver för att kalla det bekräftat. Exakt, exakt. Och de här personerna har rapporterat stöd i Somalia. Och det är ju ett land där det pågår omfattande strider, terrorattentat och så vidare. Och det är också ett land som har befunnit sig i konflikt under en väldigt lång tid. Det finns ingen infrastruktur där för att kunna få fram. Formella dödsattifikat. och det men kan man är ändå kanske naivt säker? att tro att vi kommer att få det. Ja, men är, är du ändå säker på att de har dödats? Att det har varit svenska medborgare som har dött och att det är just de här medborgarna? Ja, vi har information om fyra identifierade svenskar som har dödats i Somalia i samband med stridigheter. Och det är... Eh, vi har generellt sett ett ganska omfattande underrättsinflöde eller informationsinflöde och i mångt och mycket går vårt arbete ut på att avskriva rykten, uppgifter och eh, vi uttalar oss inte utifrån enstaka, obekräftade uppgifter. Då skulle vi begå tjänstefel. Viktigt är att i de här fallet, av de här svenskarna, fyra svenskarna som har dött i Somalia, så har vi inte i något fall förlitat oss på en enstaka uppgift. Mm. Men ni hävdade ju, har ju hävdat att en handfull mm. omkring fem svenska medborgare dödas. Nu nu är vi nere i fyra. Alltså hur, hur är det med, med liksom precisionen där? Ja, alltså, eftersom siffror tenderar att bli komplicerade i de här sammanhangen så har vi oftast valt att inte vara exakta med siffror. Just i det här fallet när det gäller resandeproblematiken eller problemet med att svenska reser till konfliktområden för att eh, tränas eller delta i olika våldshandlingar. Det har vi lyft utifrån att vi ser att det är ett säkerhetsproblem. Och, eh, Varför en, en... då? Varför är det ett säkerhetsproblem? Att man... för, för det första så, så har Sverige förbundit sig att eh, motverka terrorism i alla länder, inte bara i Sverige utan även i, i utomlands. För det andra eh, så får de här personerna som åker till de här lägren eller deltar i våldshandlingar en kompetens. Som de inte bör ha naturligtvis men som också om de kommer tillbaka, om de överlever och kommer tillbaka till Sverige. Så kan den kompetensen användas dels för att hjälpa andra att åka ner till, till konflikter. Men också om deras avsikt skulle förändras och de skulle välja att utföra attentat i Sverige eller i närområdet du har de en kompetens som, som förstås kan bidra till att de mer effektivt skulle kunna utföra ett attentat. Men dömer ni att det finns en sån risk när det gäller, har ni sådana exempel på återvändare som är potentiella hot när det gäller Somalia? till exempel? Generellt sett så har vi sett att de som åker exempelvis till Somalia gör det primärt i första hand för att stanna kvar på plats där nere- och och de är väl medvetna om vart de åker och varför de åker innan de åker. Men det finns exempel i andra länder på personer som har återvänt tillbaka till sina hemländer och där sökt utföra attentat. Danmark är väl det kanske färskaste exemplet som vi har. Mm. Och du tänker på attentatet mot Västergård? Ja. ja. Men vi har också exempel på att, att personer, inte svenskar, har... Men en dansk har ju till exempel dött i samband med ett terrorattentat i Somalia. Ja just det, han som sprängde de här 23 ja. studenterna. Och, var det och var. även en amerikan tror jag. Just det. Eh, det är ju så när det gäller den här historien kring Rinkeby så eh, om rekrytering till Arshabab från en fritidsgård i Stockholmsförorten Rinkeby så börjar ju det med ett reportage i Ekot och Pet Morgon. Reporterna där har, har flera anonyma vittnesmål om den här rekryteringen. Eh, hur har ni bedömt uppgifterna? Ja, vi försöker att inte kommentera enskilda personer eller händelser. Men man kan säga att den fokusering som har skett i media på rekrytering och förekomsten av särskilda rekryterare i, i Rinkeby inte helt överensstämmer med vår bild. Vad vi har sett är, visst, en del av de som idag befinner sig hos Al-Shabaab i Somalia har tidigare bott i Rinkeby. Men dels så har... Folk kommit ifrån andra platser i Sverige också. så Det är inte ett specifikt problem för Rinkeby. Men vi... Ursäkta. Ja, Vad vi har sett är att de, de, de som har rest har gjort det utifrån ett eget privat beslut och utifrån en egen privat drivkraft. Några har gjort det här tillsammans med sina... Vänner kan man säga, vi har inte sett att det har förekommit en omfattande rekrytering i Sverige och att den har kommit utifrån, att det har kommit rekryterare ifrån Somalia till Sverige och att de har effektivt bidragit till den här verksamheten. Mm. Det, när det gäller Somalia så har ni uppgett att det är storleksordningen 20-tal svenskar från Sverige som helhet som har åkt dit. Hur vet man vad de gör där? Förstår du alltså. Mm. Finns det andra skäl eller måste man åka till Somalia för att vara mer. Alltså, om man åker dit så är man per automatik en Al shabaab islamist Nej, det finns förstås en möjlighet att svenskar eh, ret, reser till Somalia och dödas i Somalia eh, utan att de har en koppling till Al-Shabaab eller andra terrorgrupper. Vi har hittills inte sett eller fått in den typen av information. Eh, jag tror att om man under nuvarande situation i Somalia bestämmer sig för att resa dit så gör man det nog väldigt väl medveten om riskerna och... Eh, man gör det nog för att antingen för att uh, försöka få hem sina barn som har rest dit på egen hand eller för att delta i den pågående konflikten. På andra sidan eller någon av sidorna? Eller? Ja, någon av sidorna. Den information som vi har för närvarande tyder på att det framförallt är till Al-Shabaab som man reser. Okej. Okay. Eh, lite grann av den här materien när det gäller att, så att säga, eh, få reda på vad som faktiskt händer här i Sverige. Eh, det kringgärder alltså problemet att, eh, det har ju på också, eh, att eh, man talar om en omfattande hotbild mot enskilda personer eh, i Rinkeby bland annat. Men nu också senast i, såg jag en artikel i GT-Expressen som hade en jättedrapa om detta. Eh, vad finns att säga om de här hotbilderna? Även till oss har personer vänt sig eh, med information om att de eller andra ska ha hotats och, och, av personer som då har en politisk agenda och eh, har koppling till våldsbejakande islamism. Och Det allra första som, som bör ske i en polisanmälan. Det är oerhört viktigt att hot eller våld polisanmäls i det här sammanhanget. I, Ljuset av antalet polisanmälningar och den information som har kommit till oss så kan inte vi dra slutsatsen att de hotbilden är omfattande eller systemhotande utan det är eh, enskilda personers demokratiska rättigheter som eventuellt är hotade och det är alltid allvarligt. Mm. Men vi har ingen information i dagsläget som tyder på att det demokratiska systemet är hotat. Jag förstår. Kan det, vara så att man, alltså kan det vara så att man har en sån bristande förtroende för att polisen faktiskt kan göra något så att man, man undviker att gå till polisen? Att, att att det här mörkertalet är väldigt stort. Kan det ja, så? självklart så, så kan det vara så. Det är olyckligt att, att man inte har tillit till polisen och de system som finns, de kontrollsystem som finns. Man måste komma ihåg att många av dem som det handlar om i det här eh, sammanhanget kommer ifrån eh, områden där man faktiskt inte har kunnat ha ett stort förtroende för just polis eller säkerhetstjänst. Så det, det ligger oss på säkerhetspolisen lite i fatet att vi faktiskt försöker eh, bidra till deras skydd. Mm. Eh, hur bedömer man det här? Den här historien kring rekrytering eller kring den här typen av islamistisk rekrytering i förhållande till övriga hopbilder. Är det ett, är det ett stort problem, ett stort skyddsproblem för Sverige eller är det ett mindre problem jämfört med andra problem? Vad, vad vi har sett är då att den här aktiviteten som tyder på resor till konfliktområden, den har ökat under de senaste fyra åren. För närvarande ser vi vare sig en ökning eller en minskning av just den delen, men, men aktiviteten eller viljan att åka till, till konfliktregioner kvarstår. När det gäller själva den så kallade radikaliseringsprocessen att, att ungdomar eller andra dras till en våldsbejakande islamism en kriminell form av... av våldsanvändning i politiskt syfte, så ser vi, anser vi nog att den har varit ganska konstant de senaste tio åren. Det har inte varit en radikal ökning så vitt vi kan se. Mm. Eh, I media och i den av regeringen beställda och hårt kritiserade så kallade Rosengårdsrapporten så talas det ju eh, om att man bör vara uppmärksam på tecken, indikatorer som man bör hålla koll på. Hur en konservativ tillämpning av islam blir ut sig användande av slöjor, skägg, moralpredikningar med mera. Eh, för en sån ökning så kan eventuellt en våldsbenägen extrem politisk islamism få fäste, eh, menar man i, i rapporten. Hur ser ni på det? Gör ser på löpande sådana bedömningar? Vårt, det är viktigt att komma ihåg att vårt mandat är att titta på kriminell verksamhet, brottslig verksamhet- och Inom ramen för det så tittar vi då på personer som eh, kan knytas till våldsanvändning i politiskt eh, syfte. Och det gör vi eh, på Säkerhetspolisen för högerextremism och vänsterextremism och islamistiskt motiverad extremism. Men eh, att...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 Eller, eller, ja, eller stora skor eller små skor eller den typen av indikatorer. Utan man måste, det är en kombination av en rad olika faktorer- som gör att de här personerna hamnar i de här miljöerna. Den muslimska gruppen känner sig, eller de utövande muslimerna- i den muslimska gruppen fall, känner sig i alla fall utsatta. I torsdagskväll var det seminarium i Tensta i Stockholm- om terrorlagstiftningen. En av de som talade var advokaten Abdel Hayalami. Han har haft flera terrormisstänkta svenskar som klienter- får ofta samtal från människor säkerhetspolisen har visat sitt intresse för och börjat ställa frågor till, berättaren. I dagens Sverige så räcker det att man, räcker det att man heter Mohammed Mustafa Hassan har skägg och eh, klär sig på ett visst sätt eh, frekventerar moskéer ber fastar under Ramadan besöker Mekka det räcker för att den svenska säkerhetspolisen ska fatta intresse för den personen. Inget, ingen muslim är undantagen från den här regeringen. Jag har eh, dagligen klienter som hör av sig till mig säger att eh, säkerhetspolisen har eh, kallat dem till förhör. Och när de inte hörsamma det så blir de stoppade på gatan och de blir förhörda på gatan de blir hotade också och de är oftast väldigt rädda och vet inte vad de ska göra när de vänder sig till en advokat så kan ju inte en advokat göra mycket när det gäller säkerhetspolisen så ser det ut i Sverige idag Abdelhaj Alami, advokat och han har alltså flera av dem som också har misstänkts för terroristprat i Sverige som klienter. Malena Rembe, chefsanalytiker vid Sepos kontraterrorenhet. Eh, vad säger om de här reaktionerna som Alami eh, relaterar? Ja, det, det är ju naturligtvis olyckligt om personer känner sig... Eh, –stigmatiserade upplever att säkerhetspolisen jagar dem på det sätt som beskrevs. Jag kan inte uttala mig om de här fallen som advokaten beskrev– –eftersom jag inte vet bakgrunden till dem. Men kontraterrorism måste i alla lägen vila på respekten för mänskliga rättigheter. Något annat är helt kontraproduktivt. och, och Det kanske man också har sett exempel på under de senaste tio åren internationellt sett– men för, för oss på Säkerhetspolisen så är det av eh, både juridiska skäl, etiska skäl och effektivitetsskäl otroligt viktigt att göra skillnad på våldsbejakande islamism, det vill säga den kriminella delen av islamismen och andra former av islamism. Och självklart är det viktigt att vi skiljer på eh, eh, islam som eh, tro. –och religionsutövning och våldsbejakande islamism. Och det försöker vi verkligen göra i vårt dagliga arbete hela mm. tiden. Med oss är också Leif Stenberg, docent, islamolog och chef– –för Centret för Mellanösternstudier vid Lunds universitet– –och Mohamed som är professor i det idéhistoria vid Umeå universitet. Vad säger ni? Finns det hos er tankar om att terrorismjakten– –eller jakten mot terrorister faktiskt skapar problem för människor– –med härkomst i muslimska länder i Sverige? Vad vad säger er tanke om detta? Ska jag börja så skulle jag väl säga att enskilda fall som görs till någon slags beteende som kan karaktärisera en hel grupp en grupp som absolut inte är på något sätt något enhetligt fenomen är ju alltid problematiskt och det bidrar ju, tycker jag, från mitt horisont till en stereotypisering av muslimer i Sverige och den tenderar ju att reproduceras allt ofta i media. Var är det den, så att säga, det misstaget görs? Är det media framförallt menar du? Nej, jag menar inte att det görs enbart i media. Jag det är, Marlena Rembe beskriver det här utifrån sin verksamhet tycker jag är en väldigt bra bild. Och det, det gläder mig mycket att höra hur hon beskriver deras arbete och att man alltså ta, försöker ha den här med nyanserade bilden. Men jag tror att det här problemet är, är större än att det bara är, gäller media. Det gäller säkert också politiker i vårt vardagsliv och på många andra platser i vårt samhälle där vi bygger upp den här bilden av en enhetlig grupp som beter sig på ett visst sätt. Mm. Mohammed Fasla ja, här som är. Det är ungefär samma tankar som jag får. Alltså just det här med att när man hör de här reportagen från Rinkeby till exempel. Att oftast så får man den här idén om man anekdotisk evidens får för, för liv här. Det vill säga att, att man bygger en bild av företeelser som sker i samhället på grund av en massa rykten eller hörsägen eller sånt som någon säger dock utan att detta ifrågasätts. Nu säger representant från Säpatt att så gör man inte där, men vi har ju sett hur det har varit i media att media har liksom svällt de här uppgifterna med hull och hår och liksom bara återgivit det här och upprepade det så många gånger att det här framstår som en sanning. Och det skapar den här Ja, den, här, den här bilden av, av muslim och islam per definition som ett hot i samhället. Och det bidrar till stigmatisering men också att det skapar problem för människor i, i deras vardagsliv. De förknippas eh, automatiskt med något våldsverkande, med, något, något, något som är problematiskt. Mm. Ur medias synpunkt så kanske det inte är så konstigt att just det är den våldsberjakande, radikala islamismen som får uppmärksamhet. Men det har ett sensationsvärde. Mm. Um, sen ett par månader har ju sett på fått ett nytt uppdrag från integrationsministern Jamko Saboni och regeringen att kartlägga vad hon kallar våldsbevakande radikal islamism. Eh, samtidigt markerar Saboni att det här är inte är ett stort samhällsproblem i skrivningarna här. Men vad är er bedömning? Eh, är, det stort, är det ett stort samhällsproblem Eller talar vi? Hur ska vi tala om det? Nej.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 Framförallt mot andra delar av världen. Men jag vill bara kommentera att jag, jag tycker också att den svartvita uppmärksamheten som har varit kring, kring eh, våldsbejakande islamism. Det underlättar för radikalisering och rekrytering. Både mm, hur då? Mm. Ja, därför att det, det driver på den här upplevda stigmatiseringen. Det driver på fördomar. Så det, det, det driver på, kan dri, eh, driva på radikalisering.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 Mm. Det är just det som eh, eh, Njamko Saboni har föresatt sig uppenbarligen för det har förekommit en rad motstridiga uppgifter hur det förhåller sig med såväl rekrytering som radikalisering i förortet och det är svårt att få en uppfattning om hur vid den av problemet eller om det egentligen finns något eh, större problem alltså integrations- och jämställdhetsminister Njamko Saboni gav i februari år som sagt uppdraget att, sammans till på att sammanställa en rapport i frågan konfliktsida Malik träffade henne igår. Hej. Jag vill ju gärna sitta nära dig. Är du orolig för att radikaliseringen ökar? Eh, vi vet egentligen väldigt lite om det idag. Eh, däremot så finns det indikationer på att det finns radikalisering. Eh, vilket vi också nu försöker få mer fakta eh, och information kring för att veta just hur det ser ut. Är det utbrett? Är det ett stort problem? Litet problem? Men du har ändå sagt att den växer. Ja, det, det är mer bara indikationer på, på vad som finns, på kanske ökat utanförskap, på vad som händer i vår omvärld eh, som påverkar många unga människor. Hur, hur ser den ut den här radikaliseringen som du har? Det är just det som vi inte vet speciellt mycket om. Det är därför som vi har beställt bland annat den här rapporten och kartläggningen från, eh, från Säpo. I uppdraget till Säpo så står det att rekryteringen till våldsbejakande radikal islam inte är något stort samhällsproblem. Hur litet problem är det? Det är, det är just det som vi ska ta reda på. Nej, det finns uppenbarligen mycket lite fakta om den radikalisering som varnat så mycket för de senaste åren. Uppdraget som regeringen gett Säpo går ut på att utreda hur situationen faktiskt ser ut- och att den har förvärrats, säger Nyamko Saboni. finns det indikationer om i Säpos rapport- om våldsam politisk extremism från 2009- och i en rapport från Försvarshögskolan. Men rapporten från Försvarshögskolan- den så kallade Rosengårdsrapporten fick när den offentliggjordes förra året massiv kritik från en lång rad forskare som dömde ut den som ovetenskaplig. Men att hänvisa till den i det nya uppdraget är inte så konstigt tycker Nyamko Saboni. Ja, det med vi, vi vi hänvisar till vad vi har gjort på området hot och mot, mot demokratin. Och... Men, men jag, jag undrar ändå om den här Rosengårdsrapporten, ni anser ändå att den är relevant? Ja, så här min utgångspunkt är att det är 29 enskilda personer som har berättat sin historia. Och därmed är den historia jag tagit del av och så finns ett antal förslag för hur vi ska kunna jobba för att förebygga just radikalisering eller... Ja, –se till att garantera att människor som bor i det här fallet i Rosenvård– –kan åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter– –vilket då den rapporten visar att ett antal individer– eh, –förtrycker andra personer åsidskontrollerar. Så att eh, den står för sig eh, och, och, och jag, min utgångspunkt är att 29 personer– –kan inte ljuga oberoende av varandra om man säger så. Nej, Fast den underkändes på grund av att det var andrahandsuppgifter– att de talar inte om sig själva utan de talar om att de har hört om andra som berättar om. De talar om sina betraktelser efter den långa tid som de har varit verksamma i detta område. Uppdraget som Säpo fått handlar också om att det kan finnas våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige som inskränker andra individers möjlighet att utöva sina mänskliga och demokratiska rättigheter. Och det slås också fast i uppdraget att detta inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Men när det övergår religiös konservatism i att inskränka andras möjligheter, var ju skillnaden på att försöka påverka någon och att inskränka deras möjligheter? Ja, att hindra någon från att till exempel gå utan slöja, ja, då, då direkt menar jag att det är ett förtryck, det, det, det är ett hinder mot någons mänskliga fri- och rättigheter och det är inte acceptabelt. Mm. Men det här att hindra någon, vad, hur går det till när, när det är olagligt då? Ja, olagligt har jag inte sagt att det måste vara. Men olämpligt och oacceptabelt att det finns människor som inte får gå klädda som de vill. Därför att det finns ett antal i deras omgivning som hindrar dem från att göra det. Det, det betyder inte att det måste vara olagligt. Det, det har jag absolut inte sagt. Men att det är ett hot mot en enskildes mänskliga fri och rättigheter. Det måste vi betrakta och försöka göra någonting åt. Även de här åsikterna då? Nej, just att hindra någon talar jag om. Jag talar inte om enskildas åsikter. Folk får så många åsikter de vill. Men att försöka påverka, eller att påverka andra och hindra dem från att utöva sina mänskliga fri och rättigheter. Det är då som jag menar att man passerar en gräns som inte är olaglig, men heller inte lämplig. Men den här påverkan mot eh, vissa grupper, till exempel flickor och kvinnor, den vill du också motverka? Den behöver vi motverka. Också flickor och kvinnor som lever i miljöer där det finns stark religiös konservatism. Som då i sin tur påverkar andra individer. Det måste också samhället hantera. För att mänskliga rättigheter i Sverige gäller alla. Hur gör man det? Ja, just det. Just nu så har vi gett ett uppdrag till Sveriges kommuner och landsting att samla ihop metoder som man använder sig av på lokal nivå för att jobba just med radikalisering eller extremism av olika slag Men det här är ändå åtgärder man efterlyser som ska kunna rikta sig mot personer som inte är uppenbart våldsbejakande Ja men det är, det är åtgärder för att bland annat se till, fungerar skolan som den ska är det många barn som inte blir sedda är det många barn som känner ett utanförskap som kan handla om mycket, inte bara om att föräldrar är arbetslösa utan utanförskap kan handla om väldigt mycket olika saker. När du talar på folk och försvar då pratar du ändå om att det finns någon relation till förorten och de unga som man talar om. Ja det gör det. Men eh, våldsam radikal islamism vet vi från europeiska rapporter så kan det också vara medelklassbarn, överklassbarn. Så att det, det finns inte... Det finns inte en bestämd social tillhörighet. Men just nu vet vi, de indikationer som finns- är att i förorterna, i Källarmusker så pågår det verksamheter som inte alltid är lämpliga. Men exakt var i landet det, det, det finns eller förekommer- den typen av miljö, det, det vet vi inte. Det är också återigen en sån sak som vi får mer kunskap om. Integrationsministerin Janko Saboni. Det var Ira Malek som intervjuade henne- Ja, Marlena Rembe, chefsanalytiker på CEPO. Förstår du uppdraget du har fått av Nianco Saboni. Ja, utifrån den beställningen som har inkommit till oss så ska vi beskriva den våldsbejakande islamistiska extremismen och de radikaliseringsprocesser som, som kan urskiljas i de här miljöerna. Eh, –Kommer ni leta i källermosklerna i förorterna då? –Vi kommer överhuvudtaget inte eh, lägga de eh, resurser, extra resurser– –som vi har fått på att hämta in ytterligare information– –som vi inte på något eh, annars skulle ha hämtat in. Utan vi, vi, vårt bidrag till den här rapporten handlar eh, främst om– –att delge den expertkunskapen som vi har– –utifrån den information som vi redan har– och då kommer vi att ge en beskrivning och en hotbedömning av aktörer, nätverk, miljöer med koppling till våldsbejakande islamism. Mm, så det är inte en fråga om en ny spaningsoffensiv? Eh, eh, Absolut som. inte. Det finns ja, ingenting i, i uppdraget som, som, eh, som lutar åt det hållet. Och i den mån det krävs för att lösa det här uppdraget så kommer även extern expertis, till exempel forskare eller andra myndigheter, organisationer, att bjudas in att medverka i arbetet med rapporten. Okej. Okay. Då vänder vi oss till forskarna, i alla fall Leif Stenberg, som jag vet har fått forskningspengar för att titta lite grann på de muslimska miljöerna också i Sverige. Stämmer det, Leif Stenberg? Mm, det stämmer. Det handlar om Mellanöstern i Sverige, mer kanske än muslim i Sverige, men muslim i Sverige ingår som en del i den, ja, just det. I den du var ju Du var ju en av de många forskare som var kritisk till Försvarshögskolans Rosengårdsrapport som ju här eh, används faktiskt i motiv och bakgrund till eh, det här nya uppdraget till, till eh, Säpo. Det är nämligen att det, det är de indikatorer som Rosengårdsrapporten rapporten fastställde som gör att man ser det som angeläget från regeringssidan. Va, vad säger du om att, att den här rapporten används nu av Saboni? Jag har väl egentligen tre poäng över den första rör ju att jag tycker det är väldigt intressant att när det är som är vår jämlikhets- och integrationsminister söker forskning om vad som sker i Rosengård så vänder hon sig till försvarsmakten. Hon beställer alltså inte forskningen från etablerade forskningsinstitutioner som säger få i Stockholm eller kanske i Mevemal med högskola. Och det är ju det är då frågan om integration och demokrati görs till en försvars- och säkerhetsfråga, vilket ju är vilket ju kan vara värt att diskutera. Det är inte så att du är lite, lite putt bara? Nej, att inte... nu nämnde jag ju faktiskt Nej. två andra institutioner Jaha, ja, det är, okay. just för att visa okay. att jag inte är det. Och dessutom kan jag inte heller vara missnöjd med regeringen som du har gett med det här stora anslaget. Okay. Så, så visst, den andra problematiken här, det tycker jag är att jag, jag, jag ser gärna, och jag tror många med mig ser gärna att forskare är delaktiga i samhällsdebatten. Och det är ju väldigt viktigt då att man tar de åsikter som forskare uttrycker på basis av lång erfarenhet och, och noggrann forskning. På allvar, om man, om man, om man har ett, ett, ett, alltså ett, ett fullständigt motstånd mot någonting från ett, ett fullständigt enat forskarkollektiv, då måste man nog ta det på allvar och kanske också bearbeta den rapporten som då blev utsatt för så kraftig kritik. Mm. Så du menar att, det, att den kritik ni riktade bland annat om att de respondenterna man har använt sig av de gav uttryck för hörsägen och annat, att man inte har tagit fasta på det att man egentligen inte kan lita på slutsatsen i rapporten? Nej, jag skulle vilja vara väldigt frank och säga att jag undrar ibland om den här rapporten överhuvudtaget var menat att någon skulle läsa den utan det bara skulle ta som, en, ta som ett underlag för att kunna eh, bedriva den här formen av arbete när det gäller muslimer i Sverige. Så på det sättet så tycker jag att den, den är lite märklig. Men det, det är kanske andra frågor också som är viktiga i det här sammanhanget. Och det är ju det, att, det som var uppe tidigare i debatten här. Det är ju de här frågorna om slöjor och skägg, moralpredikning och så vidare. Ord som radikalisering, extremism och så vidare. Hur de, hur de, hur de används lite grann. Och det tycker jag är intressant här. Alltså frågan är om radikalisering med om nödvändighet leder till våld. Och det blir många gånger väldigt enkla orsakskedjor som beskriver... Hur människor skulle kunna utöva någon form av religiöst motiverad extremism. Och jag tror också att, man, att det är viktigt att särskilja radikalisering, aktivism. Och att det kanske också är viktigt att bejaka aktivism i vissa sammanhang. Det vill säga att samhällsengagemang från muslimska organisationer i olika frågor kanske är ett sätt att bryta ett utanförskap. Och socialt engagemang behöver naturligtvis inte betyda islamism. Mm. Mohammed Faisal Fasler, du har ju studerat frågan länge, mm. Mm. inte minst i det historiskt. Kan man per automatik säga att en ökad frekvens av slöjbärande, om det nu skulle vara så, vilket man ju inte vet, eller skänkprydnad och sådär innebär en radikalisering? Nej, det tror jag faktiskt inte att man kan göra. Eh, för det första så vet vi inte hur utbredda är. Eh, men för det andra det är det så att när man möter den gruppen av människor som identifierar sig som muslimer så är det en mångfald av olika identiteter man möter. Det, och, eh, jag menar alltså att eh, det är ingen idag som skulle gå ut och säga att pastor Åker Gren eller den här frikyrkliga pastorn som häromdagen uppmörde man skulle bränna Jonas Gardells, Gardells bok på bål att de representerar kristenheten på något sätt. Trots att de är väldigt högljudda och liksom säger, förekommer i media väldigt ofta. Men när det gäller islam, när det gäller muslimer, så tar man en marginaliserad grupp eller individer som man får ta representant för hela den grupp som på ett eller annat sätt identifierar sig som muslimer. Och det är det som är så problematiskt. Och det här med att, att, att, att ett regeringsuppdrag bygger på en rapport som har blivit så hårt kritiserat utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Att man ändå insisterar på att ta det här som ett underlag för att gå ut med det här direktivet, det, det tycker jag är väldigt eh, märkvärd faktiskt. Mm. En, eller några som har, faktiskt har använt begreppet radikalisering och varnat för en faktiskt ökande radikalisering eh, har varit en grupp eh, framstående socialdemokrater. Och i det reportage från Rinkeby som konfliktsände för två veckor sedan, lördagen 24 april, så Mm, mötte vi en av dem som offentligt eh, varnat för radikalisering i förorten. Eh, hon har tillhört en av de mest röststarka och, hon berättade, eh, och det berättade Konfliktsrande i Mossöke-Norheim om i reportaget. Och det lät så här. Den 8 november förra året medverkar socialdemokraten Nalin Peckull i tv-programmet Agenda. Det här är en fråga om rätten att få bestämma över sitt liv. Och, Och det du kampen... genomför nu någonting som du kallar talibanprotest. Ja, alltså... Och det handlar om din kjol, här förstått. Ja, det handlar om min kjol. Nalin Peckull bor själv i Tensta. Och nu, säger hon, vill hon stödja muslimska kvinnors rätt att klä sig som de vill. Hon gör det- Genom att klä sig i knäkort Jag har alltid gått till långa kjolar. Vi, nu för ser vi här det. Den, är, den här anses alltså vara kort. Ja, nu har man Sanin lovat med alla sina korta kjolar så att inga islamister ska gömma sig bakom mina korta kjolar. Så att det ska Men ta den här kjolen provocerar, det så? Ja, det provocerar. S-kvinnornas ordförande Nalin Peckull har i debattartiklar och intervjuer berättat om sin oro för till exempel att fundamentalistiska män begränsar kvinnors rätt att klä sig som de vill. Och i sin kamp har hon fått stöd av socialdemokratiska kvinnoförbundet liksom Mona Salin, som i vårt reportage citerades från en debatt i Sveriges Radio i januari. Jag var, följde ju med Nalin Peckull till en av de här danskvällarna i Rinkeby där den här unge killen Kadhafi Hussein arrangerade sitt diskotek och vi var där och vi dansade i våra korta kjolar. Och det var ett viktigt besked att också vara på plats. Nalin Peckul har under det senaste året varit med och hållit välbesökta diskussioner om islam i Europa på tensta träff. Och fungerar utifrån sina egna erfarenheter som något av en expert i såväl medier som i officiella sammanhang januari sa hon så här på Folk och försvars rikskonferens. Det finns också en tredje grupp som liksom fundamentalisterna säger sig vara djupt troende och talar om straff men utan att ta efter fundamentalisternas levnadssätt. En del kan vara integrerade, har faktiskt väldigt fina jobb, utser precis som alla andra och så där. Man skulle inte se någonting utåt. Men de är otåliga och tänker inte invänta domedagen. De vill att Guds rike ska förverkligas redan på jorden. Samhället ska styras enligt deras egen tolkning av och de arbetar aktivt för att åstadkomma detta. Hatet mot de västerländska demokratierna, deras livsstil är drivkraften, inte deras religiösa tro. Jag kallar dem islamister. För sin kamp arbetar de hårt och använder alla metoder för att värva nya anhängare. De infiltrerar olika politiska partier, de trakasserar kvinnor för deras klädval och vill förhindra offentliga samtal om islam som de inte själva kan styra. Nalin Peckel på Folk- och försvarsrikskonferens i år. Jag sa att vi hade mött Nalin Pekkel i. Eh, program för två veckor sedan, det är inte riktigt vi citerade henne eh, ur andra program. Vi har upprepade gånger sökt Nalin Pekul för att hon ska medverka i det här programmet för att utveckla sin syn på hoten från vad hon kallar islamism. Hennes pressekreterare låter hälsa att Nalin Pekul visserligen, jag citerar, drivit dessa frågor med hela kvinnoförbundet bakom sig, slut citat. men inför valet säger hon nej till alla förfrågningar rörande muslimsk radikalisering. Slutligen lyckas, lyckas vi i sökandet efter en ersättare men det gick inte heller både Karina Hägg, styrelseledamot, ES-kvinnor och riksdagsledamot, tidigare aktiv i debatten, och partiordföranden Mona Salin som vi hörde, pro hörde protestan, i Kjol i Rinkeby har båda avböjt medverkan. Nåväl. Eh, eh, vi har det här, Leif Stenberg, Mohammed Fasla Hashemi. Malena Rembe, du får också säga något om du vill. I intervjuerna kring folk och försvar hörde vi med Nalyn sist tala om en tredje svårupptäckt grupp islamister har hon sagt. Om den har hon sagt att ju mer diskussion vi har om den, desto svagare blir Sverigedemokraterna och desto starkare de goda krafterna. Är det så? Att ju mer vi belyser det, ju mer vi tar upp det i ljuset. Är inte det en bra strategi? ingen som känner sig huggad? Nej. <skratt> går nej, vi vidare? Nej, nej men alltså det, det, det kan ju faktiskt bidra till, till det här. Men det beror på hur man går in i den här debatten. Eh, hur, hur man lyfter fram den här debatten. Om, eh, lyfter man fram bara en tendens eh, som finns bland eh, en stor grupp människor som identifierar sig som muslimer. Ja, det, det, det, kan, det, det kan jag tänka mig att det blir kanske blir mer kontraproduktivt som har sagts tidigare här. Men, men om man, om man tal, talar om hela den här gruppen av människor som identifierar sig på många olika sätt det, det, och kan ge uttryck för en kombination mellan islam och feminism eller islam och demokrati och försöker liksom motarbeta de här radikala och konservativa krafterna att de får komma fram det, det tror jag det, det kan bidra till den här debatten men, men om det blir bara ett fokus på just den här radikala yttringen då, då tror jag det kan bli faktiskt kontraproduktivt Mm. Det är en fråga jag har här i sammanhanget. Alltså, finns det i offentligheten och den debatten vi har ett problem i att politisk våldsbenägen extremism och religiös väckelse blandas samman och därmed blir den religiösa väckelsen alltså också hotfull? Eh, finns det en sån problematik, förstår ni, ute efter. Det tycker jag absolut att det gör. Och det, och lite grann det jag var inne på tidigare när jag försökte skilja på radikalism och aktivism. Mm. Och jag tror att det behövs en mer nyanserad bild, inte bara av islamens liv generellt utan också just av islamism. Jag tycker att det, det, det talet som refereras tydligt här visar med all tydlighet att, att, att, det kan, att man kan definiera ordet islamism på en mängd olika sätt och att det tenderar att bli någon slags gummiterm som kan tänjas ut på vilket sätt som helst. Och samtidigt så finns det ingen anledning att förneka- att det finns radikala yttringar både i världen- och kanske också i Sverige som går i stick i stäm med allmänna demokratiska grundvärderingar. Men jag tror inte heller... Jag tror det är viktigt också att glömma bort det- att islamism kan vara andra saker- och Det kan också vara saker där man kan ta en ståndpunkt där man tar på sig slöja, bär skägg, men också inklusive sitt synsätt. Och där det kan handla om att bryta utanförskap istället för att vara att skapa ett utanförskap eller skapa en radikalisering som kan leda till våld. Mm. Apropå detta med aktivism, jag är hemskt lätt sedan tiden rinner iväg, det är oerhört intressant. Men jag måste säga en sak innan programmet är slut och det var att vi... Sen i onsdags så har du sett också nya uppgifter i det att riksdagen härmed befästar en ny lag som gör att även uppmaning offentligt och rekrytering till terrorism blir straffbart med mellan ja, lindrigt upp till två år och grovt sex års fängelse. Det är en ny lagstiftning. Vilka utmaningar ställer det här Hela den här problematiken för. Vad, vad säger du Malena Rembe? Alltså att uppmana. Det är en massa webbsajter och sånt som ni måste bilda nu. Precis som tidigare och i all vår verksamhet så, så är, måste vi belägga. Vi måste belägga att eh, den uppmaningen också har lett till, till vissa aktiviteter i flera fall. Det är... Just den, den delen som sker på internet, där det finns en ganska omfattande verksamhet som, som beskrivs som uppmaning till våldsbejakande aktiviteter till exempel. Färger, det är jättespännande. Ja, de, är, de är framförallt ganska många och svåra att ha en, en koll på kontinuerlig koll på och hitta det som är olagligt i det. Det är ganska tidsomfattande. Mm. För... Eh, Mohammed Olef, och, och vad, vad tror ni att en sån här utvidgad definition av terrorbrott kan leda till? Ja, alltså, jag, jag, alltså, jag ville bara citera en, en, en rapport som Europol eh, släppte eh, i fjol som hade, där man hade kartlagt eh, antalet planerade och men också genomförda te, ter, terror, terroristattacker. Av drygt 500 i EU-området så var det bara en som hade islamistisk koppling. Mm. Och, det, och det säger väldigt mycket om just den här debatten om islam, radikalisering och islamism och här och, terror och planerade terrorattack. Och det tycker jag eh, måste vara en tankeställare för alla som del, ger, ger sig in i den här debatten. Vi säger på ja. sista ordet, vad säger du Malena om den där statistiken? Det är viktigt att komma ihåg att den statistiken eh, omfattar det som har kommit i offentlighetens ljus, det vill säga de juridiska fallen som har funnits. Men också eh, så ser problembilden i vissa av de europeiska länderna är klart eh, präglad av en problembild som styrs av etnonationalistisk eh, separatistisk terrorism, det är helt sant. Okej, okay. därmed är programmet slut. Jag tackar Leif Stenberg, chef för Centret för Mellanösternforskning i Lund. Mohamed Faisal Hashemi, professor i historia vid Umeå universitet. Och Malena Rembe, chefsanalytiker vid Säpos kontraterrorenhet. Ja, det skrivs nu en stor historia i Europa, den om... Muslimen. I sin mest dramatiska form är det historien om en kamp där muslimerna kommer undan för undan att ta över och skrota både upplysning och demokrati. Den berättas av politiska krafter på frammarsch i flera länder. Etablerade politiker och medier förutsä för sig, förutsätter sig att inte lämna frågan om islamistisk extremism till främlingsfiender utan bestämmer sig för att visa handlingskraft och uppmärksamma problemet. När sen Europas regeringar i jakten på terroristhot i förebyggande syfte sjösätter stora program för att kartlägga miljöer där våldsbejakande islamistisk extremism kan få fäste, ja då blir en möjlig minoritetsextremism i många fall en misstänklig majoritet av muslimer. Där slöjan kan uppfattas som vägen till terror, till terror tyvärr. Det återkommer vi till i konflikt men idag är det slut. Om ni missat något kan ni lyssna eller ladda ner programmet på vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Där finns också tidigare upplagor av konflikt och länkar. Producent idag var Ira Malik, tekniker var Heinz Wenim. Jag heter Mikael Olsson.